kwa swali hili kuna wengine wanasema kwamba sababu za mama mguamzito ambayo yuko kawaida kabisa kuzaa mtoto mwenye mapungufu kiakili, na na matumizi ya muda mrefu ya dawa hizi za uzazi wa mpango hasa ni vidonge sasa imetokea kishie hapa kwa sababu wengi wamekuwa kijiuliza na imekuwa fikira hofu kiasi kwamba matumizi ya vidonge hivi yanakuwa yanapungua kwa namna moja au nyingine kwa jambo sio kweli. Watu wengi wanauliza, wengi wanasema atapata kansa, watapata uvimbe kwa sababu tu ni bidonge hapo. Kwa nini bidonge zinazuia mtu asipate uvimbe? Na bidonge vinapunguza by chance ya mtu asipate baadhi ya kansa ya kizazi, msome ya ndio umetoka kansa, inazuia. Kwa hiyo waiondoe hiyo dhana kwamba hata uh, mtu kwa taaira au msipate ta kansa, kitu kama hiyo haina bidonge alihusiani. Ingawa baba ni waelewesha tu kwamba hizi vidonge mtu anatakiwa utumie kwa sababu sio utumie tu kama mtu unatumia bila sababu maalum na utumie kwa muda fulani kwa maisha yako usitumie mpaka usiendelekea unakuwa na msiba au bidonge hizi si yambo si sahii Is, isizidi miaka 10 bila mtu bidonge hapa inaelekea mtu ambao ambaye huna mpangilio ya maisha kwa mtu anokunyia vidonge ili usipate uja uzipe sababu anokunyia anataka kwa miaka kumi mfululizo ugazadha katika inalekea Unaweza uh, kupata madhara baada ya kusimba sabab ya ndoho sana sasa lakini kansa utaira watoto hapana haimaruhusiwi mjumbe wa Mwanza yeye anataka kufahamu mtoto anatakiwa aanze kucheza tumboni baada ya muda gani wa ujauzito ya umri wa mimba na lini mjamzito aanze kliniki mtoto kucheza inaanzia wiki 18 na kuendelea kwa mimba za mwanzo wengi mpaka kunyuki 20 ndio wanaanza kusikia kwa hiyo 20 na maana ni miezi mimina na nusu, tembo na msikia, wengi wasikii. Kwa hiyo ni nane, wiki 18 na nakuendelea ndio mara nyingi tumesikia. Wanasikia watoto kwanza clinic wengi kwa tunawashauri isi zidi wiki sita, 16. Yaani sita, 16 natakiwa aanze clinic. Lakini toa bado ana matatizo, kwa tunamshauri aanze clinic mapema. Tajijujiane kama yeye ana matatizo. Mwingine amefika mimba, utakuta U. anaenda zibaki si wiki mbili, tatu, anajifungua labensi ni riskuzi kwa sababu kuna visa extra sound kwa mtu ukishika tumimba kwa mwezi mmoja au mwezi na nusu na ni vizuri kwenda kucheck kwa sababu oh. mimba ipo sehemu yake kwenye kizazi na maana au yeah. yule atembei kwa sehemu ambayo sio au mimba sio mimba ule kwa mbingi ilete molar mimba kavu ukishau hivyo andu mimba ipo na imekaa sehemu linapotekia basi mbaka subiri siku muda tunaanza lakini ni tu bila kuchecki na kiasi mpaka si mwezi mingapi seven of ai. pregnancy ni nini? Morapregnancy ni mimba mtu mbee anakuwa kama ameshika mimba hapate period ya dalizo za ujauzito, Lakini angalie mla ndani, kiumbe yatatengeneze yatangaza kufani kama mi ni tazini, dodo za domo zile. Anaweza msingi kama wazabibu unajea, unajea kubwa na kwa kubwa. Niita morapregnancy. Ina dalili kama zaviwa ndio spo kwa kwa watu sound sauti au kuna tofauti ya damu ya kipimo kama upata ufahamu kupima uzidiwa kama ndio nywatoto ninataka kwa unakana baada baada ya miezi minne tumbo linakuwa tu kumbe ndani linakuwa visababifu sio mtoto afu naenda clinic nadhani miezi minne kama la tumbo liko tofauti linakuwa limejaa tu usikisi ninote ya muzi bila alafu ambacho tumeanza kikapletee ndo kupata cancer ile ya colorectal carcinoma. Ah, na sababu asanini hiyo, mbaini ya aina hmm, ni end game teambe teambe ambayo ndo sasa mtu ile kongo somo au mwingine. Ni Hayazigawanyiki ninayotakiwa. Yaaniakuwa ya double double inakuwa inform, tunasema tuple triple information. Nimtoa aina gani na, yuko katika hatari ya gulata? Aina fomu. Aina fomu. ni common sana huko kwa Spain Spain ni terendo sana. Huko Tanzania kidogo hapa. Sina Shua... habari kuna madeni yeah, fulani ambayo yanafedi. Bila kujua sababu. <I2> na katika wanawake kumi unaonana nao au watu ambao umekutana nao, hmm. kesi kama hiyo nyingi wengine chache ndipo zanze kwa kwa Tanzania ukweli ni hivi. ya lazima uwe uwe mwangalifu. Unja na mimba lazima ukishia kwamba mimba ni lisao sasa. Kwa ndali unkuja nazo. Unabura, unibanga katika sana. Au tumbo linakuwa kiko unaotegemea. Lazima ukumbuke hii sio mara iko kuna check. Baada kwa hata sasa inaonekana hivi. Ah, lakini haina uhusiano wote na fibroids. Haina. Haina uhusiano na fibroids. Kisizazi mwingine anasema mke wake anatoka maji maji meupe ukeni na ni mjamzito wa wiki nane Anaomba msaada. Mara nyingi wakati ujauzito watu wanatoka maji maji meupe. Hii hiyo inaitwa candidiasis na ni ya fungus. Ujauzito wengi wanapata na Hii inatokana na mabadiliko ya njia ya kizazi wakati ujauzito unafanya wale fungus uweze kukua kama wanavyotaka. Uzuri tskito, kina dawa konda chenyewe Na mara nyingi ndiyo kama unasema inatoka maji maji na mtu anakuwa anasia kwa washa dawa zipo apatikio anapona ila inatabia tabia kujirudia rudia mpaka pale mtu ambapo anajifungua. Anasema mkewe amejifungua tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka huu. Lakini ana dalili za kuvimba macho na niguu. Huyu ni Matias wa Kigoma. Msaidie kuna uwezekano mkubwa ana upungufu wa damu. Uchungufu wa damu baada ya kujifungua au kabla hata kabla ya kujifungua na, na baada moja dalili hizo ya kufumba macho, miguu, pondo vimba tu. Na anakuwa dhaifu, hazi kutembea, hazi kutembea hapa na hapa, anakuwa na hema sana. Kwa hiyo ni nzuri akampeleka askaini nyumbani mbaya, ende akachekiwe kama ana upungufu wa damu itasababana. Ingawa kuna wengine wanatajiele baada ya kujifungomba anakuwa na vimba miguu, tumbao na mimi. Ile ni yale maji ya mwilini sasa kama ya tuni katika system yake kwa kawaida au kuna system kwa nini na kwa sababu shida kama ni mpaka uso kuna anaweza apata upungufu wa damu na pia labda apate ile pressure kwa tojo uzito ni hivyo kama daktari asikiene nayo kuna wengine daktari utakuta kwamba anavimba mwili mzima kama hivyo maeneo mbalimbali ya mwili lakini ame amevimba na wengi utasikia ujifunguo kwa operation hayo ni maji ile ya operation yanayowekewa hii ni size hapana tu so sai ndio kule kuleta kwa konga pressure yenyewe natumia barusu sana kwa kama maji sana dalita moja na yale maji yanayotoka kwenye ngozi ya yanakuwa ya, ya, ya auja mtu tukimponyoa pote tunamwekea mpira huo wa mkojo kwa baada ya upasuwa unaangalia mpira umetoka mkojo basi jani kama udora hamna mkojo wote na mtu ana shida na lakini wengi sababu ni wazima mtu anafanya kazi maji yanatoka tu yanapotokea ya, ya kumeki anadaki ya excess yote yanatoka kumpelekea mtu kupimba uso lakini kwa hiyo ni jambo sio kweli Unaposema afya ya uzazi haimaanishi tu kuwa na afya bora kwa mama mjamzito au wakati wa kujifungua tu. kukuta maumbile kweli anaonekana mwanaume lakini pengine ukija kuangalia kwa ndani sana utakuta huyu bwana anaweza kuwa na tatizo ambalo ndio linaleteleza asipase mweke ujauzito. Mama. Ni aloesia maneno na mpendwa mwenu katika afya ya uzazi. Mama, baba na vijana vitambweni utapata yote hayo kila jumatano na Ijumaa mara baada ya taarifa ya habari saa 5 usiku hapa TBC taifa mama wa dar es salaam yanasema ana mimba ya miezi nane na ni mimba yake ya kia kwanza tatizo alilono ni nyonga kubana na mara kwa mara anashindwa hata kutembea anataka kufahamu sababu za hali hiyo nini ni kama ile mwanzo ya kuhusiana na ya kwenye nyonga kama bodi yule anmkumbesha kwenye nyonga lina wa nyonga zinaachia maongea ya nyonga kato, Mpa, Mpa, tu, kwa tozi uzito tutakaposhika mimba tu yanaanza kuachia taratibu taratibu tarati. lengo ni malivununi ni kuongeza ile ile sehemu katika kiini kifupa hiyo tutaweza kuziona kuna watu wengine wanasema na mshenga kujifua kujifungua mifuko ibana na Mungu kwa saansi hiyo ndio Mungu aliyopanga hata kifikembi ndio yale Mungu kujiachia nafasi inaongezeka sasa zingine inaongezeka kupita tunapotegeemea yanachindwa yanakuzana chindwa ya ule ile ule mtu hatimaye anafanya mtu anataka kutembea au kukaa anataka kuinuka tabu akataka kuanzisha mondo ni tabu akiwa amelala kidogo pande ndio mlee anakuwa ni vizuri yote hizo tunazifahamu kwa hiyo kwa wingi tukomba ayo milingo ikilingana na nyadaza za muhimu aondoshe atarudi wa tarudi kama zamani haya yarozo nasikia elizabeth ye anatokea katavi anasema ni muda gani mwanamke anaweza kupata ujauzito baada ya kumaliza siku za hedhi tunategemea na ule mzunguko wa mtu koje kama ni siku salasini, 20, 20, 28, 30 20 yengine sawa 28 au 31 zote kuna hesabu zake tofauti kwao ni vizuri apeenda kwenye kituo cha afya cha uzazi kana na kumbu, kumbu ya zile tarehe anazopata mke wake ataelekezwa kwenye ni nzuri kwa kwa mke kushika uzito. Sasa so, nyingine nasema upo uwezekano kwa mwanamke mjamzito kupata siku zake? Hapana. Kikawaida mtu kesi kwanza process ile utaratibu wote wa kupata siku unasimamishwa kwa na ya kemikali zinazuria hiyo hali istokee na kule ndani pia ile tabaka ambayo ilikuwa linakuwa linatoka kwa mwezi linakuwa tofauti sio kama linakuwa ni tabaka la uzito kuna kuna mtengenezo kufanya placenta iweze kupata maoni nguvu ya kutibisha vizuri toka kwa maumivu yanayotoka kwa hiyo haitakiwi mbaya msipokuja uzito kupata siku leo mtu akisikia uzito hapo kama anatoka damu zinatoka ina maana kuna tatizo unatakiwa siki kwenye kituo cha afya haraka iwe imkamati kwa sababu kuna hatari ya mama hiyo yu... kuna hatari mbotoka kutoka mbotoka kwa kwamba ime iko kwenye uzuba 6 kuendelea kuna kama vile kondola mimi naelewa kwa chini kuna hali inaitwa placenta previa huwa inafanya hivyo mtu anakuwa anatoka damu kwa kiasi kubwa. Spot B au ikendelea kutoka damu kwa kiasi kingi kama hiyo roho ya mama. Nao au mwanamke wa ambaye ameshika mimba iko nje ya mji wa wa, wa uzazi Hii nayo anaweza kupata siku zake. Hapana. Mimba hiyo tarikiwa nje kwa kwa kizazi sio. Ile siku zake ndio ndiko Huyo anasema ye ni binti mdogo lakini anasumbuliwa na tumbo ambalo zinavuta chini kabisa karibu na uke tatizo nini ni, ni. maumivu ya tumbo unasema upesi kidogo ni mmoja mara ya watu wengi sana na inahitaji maelezo mengi asizani asi kwamba kila anachokusikia kwa upo wenu chini kwenye nyonga ni, ni kizazi kule chini kuna kibofu kuna utumbo mkubwa kuna misuli na hiyo ile kizazi nimekasema na naye hiyo ndio wanataka maumivu makaya kwa ndio atakiwa ende kwa daktari akajieleza anavyosikia naumwa ili mte apate kujua kwamba huyo ni kitu gani kwanza naumwa atakaacho muumwa basi akapibina ngozi nyingine ni misuli tu inauma akapata dawa hapo na tatizo hilo mbali yake yeye anasema kwamba ni biti mdogo kwa maana labda amepevuka hivi karibuni tatizo hili linaweza likawasumbua watu ambao ndo wameingia katika eh, kupevuka si moja kwa moja ni tatizo kama linaweza mtu yote kwa maana ninasema kwamba hii hali E, inaotokea yaani ipo sana na kidogo inachanganya watu na yake kwa sababu mara nyingi watu wengi hasa wanawake akiumwa kitu koondo chini kitu kwa ajili ya kizazi lakini sio sio sio ipo. Kawa leo kwenye huku serikali kuna, chini kuna viungo vingi Caribbean zinaoficha idara nyingi kwetu watu wa watu wa kawaida, watu wa idara ya kibofu na mafigo. Kwa hiyo aendepo kufanya endoscopy afu ajieleze mtu atajua huyu njua SMA, njua ni wa sameene ni bingwa wa magonjo ya wanawake na, na uzazi daktari amuna walifaguta akijibu maswali ya wasikilizaji juma lijalo tutamalizia kipindi cha nne cha maswali na majibu ya wasikilizaji ni matumaini yangu kwamba umeelewa maelezo ya daktari na utayafanyia kazi mapendekezo aliyoshauri kulingana na tatizo lako basi hadi kipindi kijacho mimi ni mpendwa mgweno Mmekutakia, mchowezi njema.